Renastallan med Jan Holm. God morgon! Önskar HitsFM! FM. Ja, Hits oh, god morgon, god morgon! April, april! Men tänk att det fortfarande är frost på natten. Jag fick skrapa bilen i morse, men ljuset kommer mer och mer tillbaka. Det är härligt. Jag älskar våren. Våren är bra, skönt! around you know, in that Texas town, about to check outside the game, And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole on the ring, they got a lot of nice girls Fredagskrallen Hahaha Förlåt, redan klockan sju på morgonen Så serverar vi till frukosten Lite cc-top Det var ju inte meningen ni vet ni frösten. Följande dialog utspelade sig häromdagen Fantastiskt tycker jag Jag måste få åt er Hej, sa jag Goddag, svarade kulturstrategen Jag gillar kultur, sa jag jag är strateg, svarade kulturstrategen. Vad, vad gör en kulturstrateg? Frågade jag. Jag arbetar med vår strategi inom kulturområdet, svarade kulturstrategen. Vilka är vår? Frågade jag. Det är alla vi tillsammans här runt omkring, svarade kulturstrategen. Jaha, så, så den strategi som ni jobbar med är alla svår. Är det så ni menar? Frågade jag. Ja, så kan man säga, sa kulturstrategen. Vad fint, sa jag. Jo, sa kulturstrategen. Jag sitter i ledningsgruppen också. Oj, sa jag. Det låter ju ännu finare. Ja, det är fint. Men framförallt viktigt, sa kulturstrategen. Vi jobbar varje dag med att sätta här runt omkring på kartan. så sa jag. Hur gör ni det? Ja, du får gärna säga du till mig, sa kulturstrategen. Okej, okay, sa jag. Hur gör du det? Genom att besluta om att fördela pengar till kultur som sätter här i kring på kartan, sa kulturstrategen. Vems pengar? Frågade jag. Våra pengar, svarade kulturstrategen. Vilka är Våra? frågade jag. Det är alla vi tillsammans här runt omkring svarade kulturstrategen. Så det är inte era eller ens dina pengar utan våra, frågade jag. Jo, mm, jo så kan man också uttrycka det sa kulturstrategen. Oj, det låter ansvarsfullt, sa jag. Jo, sa kulturstrategen. Jag sitter i ledningsgruppen också. Du, sa jag. Jag har ett kulturprojekt som sätter här i kring på kartan. Kan du fördela pengar till det? Aj, sa kulturstrategen. Vi har mycket lite pengar att fördela. Vad bra, svarade jag. Mycket låter ju perfekt. Jag nöjer mig till och med med lagom. Mycket lite, upprepade kulturstrategen. Precis, mycket är perfekt, sa jag. Nej, vi kommer nog inte längre, sa kulturstrategen. Jag tycker vi har kommit långt redan nu, sa jag. Sa jag att jag sitter i ledningsgruppen också, sa kulturstrategen. Vad fint, sa jag. Den är, och nu nu blir det bandy. Spola, spola isen. Spola, spola isen. Spela, spela band. Jag är prenas med Jan Holborg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Oh, oh, oh. Ja, jag vet inte det kanske var lite ut att spela andra bandy bandy bara för att man har men för att man har SM gulds tjejer i i studion. Oh, vi, har, vi, har, vi har nästan firat i champagne. Det är lite för tidigt så men, men uh, ja, det är ju fantastiskt. Tranos är ju verkligen igen åter en band Metropol. Och, och två av anledningarna till det har jag här i studion idag. Vilma eh, Vattenfält, säger man Vattenfält. Vattenfält. Vattenfält, okej. Jag tror att jag frågar då. Eh, då hade jag kunnat fråga innan jag svarar. Vattenfält. Vilma Vattenfält och Ellen Spång Tjena tjejer, hej. Hallå. Hej, hej! Hej! Vad kul att se er! Tack Åh, oh, Grattis, stort grattis! Fantastiskt bra! Ja? ja, tack. Tack så mycket. Är ni stolta och ni fick komma. Ni var till och med uppe i, i kommunfullmäktige eller i kommunhuset eller något sånt där och, Ja, det var vi. Ja? ja. Hur kändes det då? Jo, det var riktigt roligt. Var det det? Ja. Man ja. blev tackad och man blev prisad. Ska vi, ska vi backa bandet lite här nu då? Vi ska ta reda på vad som har hänt och så här. Men först måste vi ta reda på vilka, vilka rackare som, det, som det är det som jag har här i studion. Och då, ska jag, då börjar jag helt enkelt bara med en öppna fråga för så här jag får säga. Vilma Wackenfeldt Vem är Vilma? Eh, jag är en snart 15-årig tjej som går i åttan på Unkemånsskolan. Ja, ah, okej. Okay. Eh, ja, gillar att spela bandy. Eller hur, det måste du göra. Det måste vara hemskt. Tänk att inte tycka om att spela bandy och, vara, och ha SM-guld. Det måste vara jobbigt. nej? Ja, ah. det är absolut det roligaste ah. som finns. Alltså är det, alltså det ah. är det roligaste som finns? Ja, ah, det, det Menar du? Men är det inte kallt? Nej, det är inte så kallt. Ja. <laughs> alltså, Ja, vad kul! Ja. Varmt välkommen till Fredagspelan och, och än en gång grattis till, till, till SM-guldet. Och Ellen Spång, hej! Välkommen du också! Hallå, hallå! Vem är Ellen Spång då? Jag är en 16-årig tjej som går första året på gymnasiet. Jag gillar att spela bandy och fotboll. Och det är det typ det, typ det jag gör på fritiden. Ja, det är det. Ja. Ja. Ja. Så kan man, man kan säga att ni bägge två är sådana riktiga idrotts- tjejer. Ja. ja. ja. Men hur, hur började det då? Alltså... Vilma, hur, hur, började, hur började bandyn för dig? Ja, min pappa har ju spelat bandy sedan han var liten Aha, så det började där liksom ja. okay. och sen när jag var någonting Två, tre år så tog jag med mig första gången Till Brestalp Okej okay. Så höll han i mig så fick jag åka lite Och sen när jag var runt 4-5 Så började jag på skridskosskola ja. Och sen blev det bandyskola Och sen blev det ett litet tjejlag Och nu är jag i F-17 Det är fantastiskt Jaha Ja men ja, ja, säger då skridskåsskolan från fem år och så, så fyller du femton nu det är tio år du, är liksom, du, du har ju tio års erfarenhet av liksom skridskåkning men, men uh, hur börjar du då? Börjar det liksom med, med på skridskåsskolan hur börjar man där? Har man två skener eller sådär? Nej det kanske man inte har nu för <här> Nej vi um, fick en liten kona som vi skulle hålla i ja, som stöd så vi ah, kunde åka Ja, ah, just det. Precis som en sån rullator på is på något sätt. Liksom, ja, alltså. ungefär så. Helen, ah, ja, ah. hur började det för dig då? Ah, min historia är ganska lik Vilmas. Ah. Min pappa spelade bandy, han var målvakt. Ja, ah, okej. Okay. Så när jag var tre år så tog han ut mig på isen. Med tvång, för jag tyckte absolut inte om det. Nej, ah, du ser. ja ah, Jag förstår. Man ah. kan inte åka skridskor när man är tre förstås. Nej, det är klart. Så um, vi väntade en säsong och så hoppade jag ut igen när jag var fyra. Ah. Och sen blev det ju skridskosskola, sen bandyskola. Och det var där jag träffade Vilma. Men målvakt var jag? Ja. Ah. Alltså, vilken latis. Då fick han ju bara stå och hänga, eller hur? Absolut. <laughs> ha, vad, vad, spelar ni, vad spelar ni i laget? Inte, Vilma, vad, spelar du? vad har du för position i laget? Jag spelar mittfältare. Okej, okay. det är mycket skridskåkning då, eller? Ja, man får ju jobba på hela planen. Så Aha. det blir mycket. Ja. Och visst är det så, visst är det så Ellen, att, att, att man, man spelar på, ni spelar på lika stor plan som, som, som seniorerna? Ja, absolut. <laughs> och och elva lag och alltihopa. Sådär. Ja. ja. Du, du då, eller vad, har du, vad har du för position? Eh, jag är Libro. Eh, jag blev nedsatt där. Egentligen var jag mittfältare som Vilma. Okej, okay, well, Libro. Förklara för mig då. Som, som Den knall... som är längst bak i mitten av backarna. Okej. Okay. Så, så du har liksom dubbla uppgifter på något sätt? att, att Ibland ska du vara back och ibland ska du vara liksom, eller? Eh, ja, ungefär. Jag är lite som en fårheder. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> det. Ja, är, det, är det som att Valla får det eller... Ja, när vi går upp är det och bara skrikar. upp med Ja, just det. Ja, precis. Ja, du, alltså, du så håller liksom, du du peppar också då. Ja, jag försöker. <laughs> ja. ja, vad kul. Men alltså, jag måste ju säga så här, jag måste ju fundera en sak då så här. Det finns ju tusen idrotter och sporter. så alltså, det finns ju ja, just nu kommer jag inte på någon, men men ja, ishockey eller, eller, eller vad det kan vara. Alltså att, att det blir bandy, är det då i era fall så där att det är så, det är så starkt hemifrån att det finns en tradition i familjen eller, eller vad är det som liksom... För bandy är ju en ganska, om man tittar worldwide så är det en ganska smal sport egentligen. Vilma, mm. hur, hur... Vill du inte liksom... Jag vet inte. Jag, alltså vill du spela ishockey istället? Nej men bandy är ju en snabb sport. Aa. Och sen använder man ju hela kroppen ungefär. Man har ju klubbteknik och skridskor och man måste även tänka vad man ska göra. Man, gör ju, man använder ju stor del av sin kropp. ja Så det är liksom väldigt allround, allround-träning. Ja, all round ja och... precis. Men, men är inte... Alltså, Ni får jag faktiskt ursäkta, jag är ju ingen vintermänniska. Och när man spelar ishockey så här, då är man man inomhus och det är gött och sådär. Och, och här finns det i varje fall ingen bandyhörd. Nej, inte än, tyvärr. Är det inte kallt? Jo, det är lite kallt men när du åker så blir det varm. Det värsta är, när, är ifall om du ramlar när det är blött på isen och det är kallt ute. Då ja, fryser du. Ja just där. Fötterna då? Alltså, skriskor är ju sådär. Jag, jag är ur kass på, på skridskor. Jag ska verkligen, jag ska verkligen erkänna det. Min, min första träning, för min fars han spelade hockey i, i Skellefteå AIK och sen blev han ju hockeytränare för vårt lag. Så där. Och han var, och det, pappor som mm. tränar, de kan vara på två sätt. Antingen så liksom de allt av det låter om allt av den egna sonen eller lottan. Eller så är det precis tvärtom. De kräver dubbelt av allting Jag tror ungefär så att det varit senare faktiskt. Men, men, men, men, men, men eh, redan då så tyckte jag man fick så ont i fötterna. Ja. Får man inte det? Alltså, eller, eller materialet kanske blir mycket mycket bättre. Jag är ju gärgammal. Men... Alltså, man kan ju värma skriskorna så att de kommer, eller så att de blir lite mera efter foten. Ah, okay. Och då är det som att man har åkt med dem. Kanske en vecka ah, okay. Och sen vänjer man sig ju lite Efter ett tag ja ah, ah, ah, <laughs> så, så egentligen vad du säger Det gör ont som bara den Men man vänjer sig så. Ja är, är så, ah, med lite fina ror ja. ah. men, men är det hockeyrör ni har Eller är det bandyrör, bandyrör. Så, och, och, Vad är skillnaden mellan ett hockeyrör och ett bandyrör Ellen? Bandyrören är längre tror jag. Ah. Så du har mer eh, yta att åka på med ah, skenorna, ah. Så då går det snabbare Ja, ah, vad kul. Ah, vi ska prata mer. Och vi måste ju ta reda på vad det här är. Hur, hur, hur kampen, hur ni kom fram till och, och tog seriesegen och fick SM-guldet. Det måste ni berätta för mig. Men eh, ah, vi tar och spelar lite. Jerry Williams som fyller år idag. Han är född 1942. Det betyder att han, är, han fyller 370 år idag. Grattis, Jerry Williams.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 To everyone's disdain. I left that mirror on the wall And turned my leg out of the town dance on Those chicks just couldn't believe the eyes. I'm sure I heard a million sighs. I must have danced with every girl. Fredagskvallan. Ja, jag är Williams. Grattis, han ska tydligen ut på turné i sommar igen. Ja, men 42, det blir väl inte 300 år men det, blir, det måste ju ändå bli 70-någonting. 74 år eller något sånt där. Va? Kan det bli så? ja. Ja, om jag har räknat fel nu så behöver ni inte höra av er. Utan då får ni räkna ut själva hur det kunde vara. Men gammal är han i alla fall. Erik Fernström, den gamla rörmockaren. Inte undra på att man aldrig får tag i en rörmockare. De är ute och spelar rock istället för att... Rörmocka. Hörrni, ni, ni lyssnar på fredags för alla med mig, Gärna Holm morgontid morgon radio-talkshow här på HITS FM 97,8-Sumenbyggd. Och idag så har vi guldfest faktiskt här i eh, studion. För vi har två stycken eh, guldmedaljörer från guldlaget eh, i bandet Bandy Tranos Boys F17. Som, som sopade isen med sina motståndare. Och representanter för, för laget här idag är Vilma Vaktenfelt. Var det bra? Vaktenfält. Alltså jag är ju helt kass. Ja, ja. Från och med nu så är det bara Vilma och Ellen. Så, så. För det, det är ungefär rätt, eller ja, Bra. Du, Vilma. Alltså berätta nu. Vi, vi måste ju ta reda på hur funkar det här nu med med. med hur, hur, hur kommer man till final? Ni, ni spelar i en serie som heter någonting. Den, ja, då? vi spelar i södra serien. Okej. Okay. Mm. Och där ingår hur, är, är ni, hur många lag är ni är där? Mm, vi är fyra lag. Mm. Och, äh... och så gick ni vidare då? Ja. ja. Ni vi... vann den serien ja, vi... ska vi konstatera först och främst. främst. Ja. Ja. ja, vi får inte slarva bort lite liksom, seger. <laughs> De ska man fira hela tiden. Vi firar för lite. Vi måste fira mera i Sverige. Ja. ja, förlåt. Ja. Ja, och sen är det en norrserie och en mitt-serie. Ja. Så vi fick möta ett lag ifrån eller det bästa laget från Norrserien. Ja, just det. Som var Söråker. Ja. Så då vi upp dit. Och de två lade ni till på bortaplan rejält, eller hur? Ja, 5-0 blev det. 5-0, det, liksom det, det är ju bandysiffror höll jag på att säga. <här> ja? Men sen, Ellen, så, så var det returmatch då på hemmaplan. Ja, den gick ju tyvärr inte lika bra. Vi förlorade med 4-2. Men det räckte för att ta er vidare, eller hur? Ja, det var tur <här> Men är det inte lite så i bandy att det är väldigt ovisst? Alltså det, så man, man tänker så oh ja 5-0 Då är det en promenadseger Och det kan man, var kanske så ni tänkte De där tog vi ju liksom hur lätt som helst Nå, Eller? Är det rätt? Nå, det är kanske... Ingen orkade ta tag i det liksom, Nej. Oh, Men bollen är runt Så allting ja. kan hända liksom. och, och grejen var ju liksom att ni vann På fler, fler mål På bortaplan Det var väl så liksom, eftersom det står 1-1 i matcher då. Ja. ja, sen då Vad hände sen då, Vilma? Ja, sen så hade ju Skirö vunnit sin match mot ja, mittenlaget då. Okay, ja. Så de kom ju också till final. Oh. Så möttes vi där, så det blev... Så, så gamla två seriekombatanter ja. möttes liksom, då hade ni slagit ut alla andra. Och så möttes det, och då, då möttes ni på neutral plan, inbillar mig inte... Ja. Inte i Vetlanda Nej. och inte i Tranås. Då, utan... I Örebro. I Örebro. Där, ja. vi, det pratar de så här tror jag. Ja. I Örebro. Ja. ja. Hur gick det då? Det gick eh, bra. Vi gjorde det. <laughs> ja, det <vet> vi, <laughs> vi vann och hade 8-4. 8-4? Fast det låter ju som liksom utklassningssiffror. Men det var, det var lite tajtare än så, eller? Ja, vi blev lite stressade där. Skire har ju inte en ens att ju ibland kom upp till jämna siffror med oss. Ah, okay. Så det stod 5-4 till oss i tag också. Ah, Okej, okay. så det var riktigt, riktigt nära där. Då. Mm -hmm. Men sen då? Sen blåser pipa, äh, tomman i, i, i pipan och slutsignalen går. Vad hände då, Vilma? Ah, ja, Jag tror inte man förstod riktigt först vad som, vad han, varför han blåste. <laughs> okay. äh, men sen så... Märkte man ju att alla började jubla och allt och så... ja, För du var så in i spelet liksom. Ja. ja, Och då så visste jag att vi vann. Ah. Men jag Va? visste ju att det var nära slutsignalen, men ah. jag tror inte jag förstod ändå. Nej. Hur, hur kändes det då? Liksom när det var så när det här liksom första var. Ah, wow! Vad gjorde ni, Alan? jag minns inte riktigt jag minns bara att jag var så himla glad och sen ja. hamnade jag längst ner i den här högen som vi slängde oss i Aj, Ja, ni gjorde en hög självklart ja. va? och du som tycker att det var lite kallt så där på isen men då var det liksom då var man hur varm som jag hade stått ja dödsvagt okay. ja ja skönt och fick det är självklart en stor buckla så där också eller ja en fin liten glasstaty och sen var det väl en buckla en, ah, just ah. en vandringspokal. Ja ah, just det och så har ni fått såna medaljer också var och en har eller ja ah. ah, just det sånt där ska man Och t-shirts. Och t-shirts där också där <laughs> står så här, ah, SM guld och sådär där liksom. Ja. Ah. Ja, ah, vad fränt. Ja, ah, vad häftigt. Och och då liksom görrebror då så bara. whoa nu drar vi på nattklubb ba nu ska vi fira hela natten eller? Ja, ah, på IKEA. <laughs> på IKEA. <laughs> Nej, men berätta jalle vad då. Vi skulle ju åka hem. Vi var lite trötta, ja, jag så jag vi förstår. fokuserade på det. Så ja. tog vi lite mat på Ikea. <laughs> det, var, det var ju var i varje fall, så ja. att det, eller hur? Ja. Nej, men vad kul. Alltså, och när, när förstod ni på riktigt då att ni verkligen var svenska mästare? Tar det någon sån här dag? Eller, eller liksom så här, men ja, man måste ju tänka igenom det ja, lite. Ja. Det här var... För det här tycker jag är så spännande med. Och det är det här som jag blir så imponerad av. Det här var den 13 mars. Hade jag rätt nu? Mm. Den 13 mars var var finalspelat mm. Och då liksom... Då slutar säsongen egentligen kan man väl säga. Då, va? Ja. Ni kanske har någon efterträff efteråt. Så där, för att liksom mm, och, sen, ja. och sen var det ju jättekul tycker jag att ni uppmärksammades. För det är inte givet alla gånger. Att, att man uppmärksammas på i tidningar och, och, och i Trondå stadshus. Och, så här. Ah, ni kommer ju hem, ni är hjältar, eller hur? Ni känner som hjältar, ja. för det ska ni ju vara. Ja. Ja. Ja. Men det, då, 13 mars, det är inte så himla länge sedan. Och nu... Den 18 april, eller vad, vad, vad, vad hände då? Eh, fotbollen hade dratt igång. Ja. För min del. Men, och, och, och för dig Vilma? Eh, Vår försäsong, eller barmarksträningen till bandyn börjar. Så det är inte så. Alltså, då, då är ni på igen. Ja. Men alltså, känns det inte, känns det inte väldigt... Alltså, april... Oh! Cool. eller är det en fågelkvitt känns inte bandet jättelångt bort är det så här, är det, så här? Alltså, det är ju faktiskt så vill man du är inte ens 15 år och, och, och, och, och nu ska du träna, börja träna igen alltså. snacka om vilja Ja, men det, det är kul och vi är ett sånt härligt gäng i laget uh -huh. så varje träning när man kommer upp dit så man blir så glad Nu tränar ni en gång i veckan eller? Um, nej um, på vintern så uh -huh. tränar vi tre gånger i veckan Tre gånger i veckan. Ja, Och sen okej. matcher på helgen. Och hur är det med istider där uppe? För då är ni där uppe på stora plan. Så att, uh... Ja. Mm. Ja. För när tränar ni så halv elva på kvällen? Nej, ja, nej, nej, nej, inte riktigt Så har vi inte. Nej. Eh, vi tränar väl, vad kan det vara? Eh, vid sextiden. Sex. Ja, någonstans. Där. Ja, okej. Ja. Ja. Och sen är det bara, så, och vad, vad är målet nu då? För nu, nu har ni ju liksom. Nu, Ellen, kan du vara med nu nästa säsong också eller? Uh, inte F17 för jag är för gammal ah, du, ja, du, ja det var det jag tänkte var för det, det är, Man får vara max 17 Är det inte så? Eller, det, uh, or, eller hur funkar det där? Max 16 tror jag för ah, man ska okay. ju fylla 17 efter det där Ja ah, just det Och vad, vad händer med dig nu Elin? Ah, eh, vi pratade om att det skulle bli ett damlag i oss vi försöker skapa upp några spelare till Damalsvenskan Bort ah, okay. FK kommer bli stommen för det. Ja ah, okej, okay. vad spännande. Sen vi... ska vi även samarbeta med Näskö tror jag också, IFK Näskö. Det Så... låter ju nästan konstigt att att Tranås och Näskö ska samarbeta i banden, de som är sådana rivaler. Ja, men, men det kul. Ja, men det går åt. Det är nog bara på här sidan där det är lite krig. <laughs> men du, på, på damsidan ja, i, i, i Trondas Boys eh, så Trondas har jag haft ett jätteframgångsrikt eh, bandylag i, på, på damsidan också. Så att det, är, ja. det ja, ja, men vad kul! Va, mm. Men, man, men det, det är inget riktigt bestämt eller har, man, har det bara rullat igång? Eller vet hur du är där? Bestämt och bestämt... Eh. Det ligger i luften liksom. Ja, det finns en målsättning kan man <laughs> ja, säga på något sätt. Ja, ja vad kul. Ja, det är, för det är ju att det där är ju rätt viktigt. För så tänkte jag också så här, vad, vad, liksom, vad, hur tar man det här vidare? Vad, om vill man om du bara fick liksom så här, om du bara fick helt fritt bestämma vad, vad, vad skulle du vilja hända i en framtid? Säg inget, säg inget. Fundera på den. Och, och, och tänk så du Ellen. vart vill du att din bandykarriär ska ta vägen? så tar vi och lyssnar på Samir och Victor. Jag tycker den är så fruktansvärt bra. Prov och upp och ner Ändå står vi här och mm. ler Festen den är nu igång Sjunger mig våran sång Kom nu alla sköna Dansa Sverige är vårt högt Det finns en plats för alla här Oavsett vem du än är Med Jan God morgon! Önskar HITS FM! Hits FM. Jag, jag tycker det här var så spännande. Så jag glömmer bort att jag ska trycka på lite knappar och så här emellanåt. Vad spännande! Hör ni, ni lyssnar på Morgontid i radio-talkshow här på HITS FM 97,8. Zoomen byggd med mig, Janne Holm. Det är april och, och, och våren är här. Och jag, och jag tycker det är så skönt att. Att, att det börjar bli lite varmare och man behöver inte ha skoter överallt för att gå ut och hämta tidningen på månaderna. Det är ju fantastiskt skönt. Det bara, man behöver inte ha pjäxer på sig för att, för att gå ut med och rasta hunden eller vad det nu kan vara för det, någonting. Vet ni, idag, 1955, då öppnades det första McDonalds som var French high. Så, så det är inte klokt vad det hände mycket. Och i 1990 eh, då föddes Emma Watson. Vet ni vem Emma Watson är? jag säger. Absolut. Ja, vem är Emma Watson? Hon som är med i Harry Potter. Ja ah, men du har vilken nördig kunskap. Vad bra. Hon fyller år idag. Vad, vad hette hon? Hermione eller något sånt där va? Eh, Hermione tror jag. Hermione. Hon, hon, hon, hon spelade det liksom. Hon, hon fyller år idag så hennes grattis till. Men vi fortsätter med att säga grattis. Ja, det, det var lite nördvarning där faktiskt. Jag måste... Nej. Nej det var det kanske inte. där det var det. Jo, ja, så vi fortsätter att prata med Vilma och Ellen som bägge har efternamn men som jag nu hoppar över bara för att inte liksom, göra mig ännu mer sådär, skämsig. Eh, SM-gull, fantastiskt. Mm. Serieseger, ja. fantastiskt. Ja. Eller hur? För det var ju så att från er serie så gick två vidare till, till slutspelet. Så att, så att, ja, det det. Ja, och det var ju tvåan i er serie- som ni spöjade i finalen dessutom. Ja. Eller hur? Så det betyder ju att er serie var den tuffaste måste man ju ändå tillstå. Ja. Det kan tillstå. Eller hur? Ja. Ja. ja. Och Vilma, du är lite så ödmjuk och säger så. Ja, det kanske. Ja. Så, ja. Men, men, men, men inte nog med det. Det har varit ett framgångsrikt år på, på många sätt också. För det spelades en internationell turnering nere i... Vetlanda. Ja, Vetlanda, precis. En, en World Cup eller något sånt där kallas ja. för F-17. Mm. Och, och där, där var ni också. Ja, precis. <laughs> vad kul. Men då, ja. då berättade ni för mig förut att ni mötte bland annat ett kanadensiskt lag som ni funderar på om de egentligen var bandyspelare. Eller, eller hur, hur var det Emma? Ja, Vilma. Eh, ja, de spelade ju lite hockeyaktigt. Ja, hur spelar man hockeyaktigt i band, Emma? Emma? Nej, vad, vad sa jag? Ja, Ellen Spång. Ellen. Ellen. <laughs> <laughs> ja, de, de tog bollen Jag, bara, jag blev så <laughs> Fast Watson. Man Watson nu Nödvarning <laughs> så, <laughs> Tack <laughs> Nej. De tog bollen med handen och sånt där ja. Det är som man får göra i hockey men inte i bandy Ja just det för det får man inte göra i bandy ja, Målvakten får ta den med <laughs> ja. ja Och sen och sen, och sen <laughs> han gjorde mer Vad var det? Ja, När de skulle skjuta så körde de ju slagskott Istället för vanligt bandyskott då. Ja just det Alltså de, de, så de greppar klubban helt annorlunda då på något sätt. Alltså. Ja. Vad bra att jag visade i radion så ja. <laughs> ja, ja. Och sen tacklades de också för att jag Ja. Så riktiga Gjorde. hockey. Ja. Men ni vann det. Ni vann det. Och, och, mm. och det, var, det var lag från Norge och från, ja, från massa olika ställen då som, som, som var med. Ja. Ja, ja. ja vad spännande. Jättekul. Mm. Så det var bucklar och grejer där Var också. Blev det hög där också då eller? Nej, det blir nog ingen hög, tror jag inte. Aha. Det blir mer en ring som vi hoppar i. ja. Okay. Aha, ja. Aha. In innan, innan en match. Liksom, så här, för det gäller ju. Man, får ju liksom, man måste ju vara på från start, eller hur? Mm. Det går ju inte mm. liksom så att mjukar upp lite de första tio så får vi se vad som händer. Hur, hur, hur, vad, gör, vad gör ni i laget? Hur, hur, hur, liksom, har ni något pepp innan? Samlas ni i en ring och så? Bara, eller, eller något sånt där, ja. Alltså, när vi kommer till stället som vi ska spela på så ja, då går vi en liten sväng och sen värmer vi upp ja. sen så pratar vi lite taktik och försöker tagga igång med musik och så Aha, okay, ja. hur, många, hur många är ni i truppen? 15 va? är ni 15? okej okay, okay. så det gäller att alla är friska då om det är 11 man ja, mm. ja. Eh, då ska säga, eh, eh, du var du var på mitt fältet och du, du var libro, så sa ja. du? Ja. Det är ingen av det som, alltså, din pappa var ju målvakt. Det var inget som du kände så här, målvakt var det kul att vara. Eh, Jo, jag har testat det en gång faktiskt, ja. men min pappa tyckte inte att det skulle vara det. Man får ja. ganska fula fingrar om man får hårda skott på sig. Eller hur? Alltså, det är ju, jag, jag är imponerad. Det finns två målvakter som jag är enormt imponerad av. Det är bandymålvakter och handbollsmålvakter. Jag menar, hockey de där, de har ju hur mycket skydd som helst. Men, men just, just bandymålvakt, alltså bollen kom ju väldigt fort och det är ju ingen sån där mjuk tennisboll precis. Nej, ingen kan inte påstå. Jag kan berätta, en, en väldigt duktig, framförallt fotbollsmålvakt som han i landslaget i många år, men som också var bandemålvakt på den tiden så var det, kunde de ju liksom vara både Både och. Sådär, man, or man orkade med det eller man, det fanns den möjligheten. Eh, han gick bort här för inte så himla länge sedan. Han hette Bengt Nyholm. Bengt Samora Nyholm. Han, hade, han var målvakt i bandy och han hade händer som dagslock Alltså jättestora händer. Och det som var så fantastiskt med honom det var att han aldrig hade handskar. Han stod i bandymålet barhänd. Och, och så berättar han, och då frågar jag så här. För hans händer såg ju verkligen också liksom misshandlade ut av, av alla de här. Ballarna. Och då så frågar han honom så här: Men, men, men du måste ju ha jätt han var från Norna, så farligt var det inte. Men det var en gång när det var riktigt, riktigt kallt när vi spelade. Och så. Fångade jag bollen och sen när jag kastade iväg bollen ut där och tog tillbaka handen då satt bollen fortfarande kvar i handen. Och sen, då� hårt slag och ganska kallt ute. Ah, jag tror det är att inte var målvakt. Det är mycket, mycket, mycket roligare att vara, vara, vara ute på plan. Ja. Okej, okay, vi har ju förstått att ni är ju, ni är ju några riktiga idrotts-tjejer, träningstjejer, Mm. Eller hur? Nej, mm. alltså det är, fotboll. är det fotboll och, och, och bandy som är... Finns det flera sporter som är? Ni... Nej, inte, inte jag. Nej, det hinner inte med mig och säger. Men ah. vissa i laget kombinerar ridning, tror jag, och dans. Ja, ah, mm. men det måste vara bra. Alltså Både ridning och dans är nog himla bra för, även för bandyspelat. Här, balans och koordination och, och sådana <laughs> saker så. Ja, ni spelar inte golf eller boll eller? jag har spelat golf. Aha, du har spelat golf. Ja. Har du lagt klubborna på hyllan redan ilman? Ja. Ah. Ja, det ah. var det var inte så. Jag hade ingen att spela med riktigt så. Nej, att... ah, okej. Okay. För det, det, är ju, det är ju så, man, man ofta så längre fram på, i, i, i tiden så kommer man ju alltid möta när man spelar golf så möter man väldigt duktiga golfspelare och då visar det sig att de är oftast det gamla bandyspelare, man känner igen dem för de spelar ofta från fel håll eh, Spelar du från fel håll, alltså från det hållet eller vad det nu heter, vänster, höger eller såhär, spelar du från det riktiga golfhållet när du spelade, Vilma? Eh, jag tror det <laughs> <Aha>. <laughs> Ja men det jag tänker då, när det är så här hemskt mycket träning man har under säsong ni, äh, tre gånger i veckan hur, hur, hur, hur hinner man med skolarbetet då? Ja, man får, man får slita när man är hemma, när man får läxor och sånt där. Ja. Det, ja. det är lite tidspressande ibland, men det brukar lasa sig faktiskt. Men det bygger på att man är ganska man, att, man är, att man är ganska strukturerad. Ja, man måste planera. Eller hur va? Det mm. går liksom inte att säga äh, men det där gör jag sen. <laughs> Det ingen. Nej, det går inte. Nej. Och det är, det är samma sak för dig, man eller? Ja. Det är, liksom, det är det man hinner med. Ja, man får prioritera det som ska in först. Får man göra ja. först. Och du, känner du en skillnad nu då? För nu har du gått ditt... Du går första året nu på, på ja. gymnasiet. Då. Är, är, är det skillnad jämfört med högstadiet? Äh, ja, lite. Det är mycket mer ansvar själv. Det är ingen lärare som kommer säga att äh, men det, den här uppgiften måste vara inne nu. Utan du får... Du har en deadline och den Aha. måste du fixa. Hur känns det då? Ja, jag brukar oftast fixa det om inte datorn krånglar som du gjorde nyss. <laughs> alltså, sånt tycker vi inte om. Va? Nej. Va? Den, där, den, där, den där hemska tekniken, det tycker vi absolut, absolut inte om. Men jag sa ju det, innan musiken så skulle vi prata lite om framtiden. Mm. Och det tänkte jag att vi skulle göra. Men jag tror att vi hinner en låt emellan. Man vill ju vara lycklig. Ah, Fredagsförallan är tillbaka i Eten efter att Reperbarn hade gjort oss lite mer lyckliga. Nu ska jag se om jag kommer åt den där knappen. Så, ah, jag kommer kommit åt den knappen. Ja, det här är Fredagsförallan morgontid i Radio på HITS FM 97,8. Summenbyggd, då på Tal om Summenbyggd, om du är intresserad av vad man gör på en folkskola och framförallt vad man gör på Summenbygdens folkskola, så ska du passa på att besöka. Skolan här i Tranås i morgonlördag. Då eh, Somerbygdens folkhögskola har öppet hus och visar på eh, ja, vad de sysslar med. Allt ifrån musik till polisförberedande till eh, behandlingspedagog och allt vad det kan vara för något allmän kurs. och allt vad det kan vara för något Passa på att göra det. Eller så tar du tåget till Linköping för eh, klockan 15.00 i missionskyrkan i Linköping så bjuder sångarbröderna i Buxholm in till konsert. konsert. En konsert, tre orter heter konceptet, och en fantastisk sångfågel dyker upp där som heter Ida Johansson. En 16-årig naturbegåning från Buxholm också som, som tillsammans med bröderna kommer bjuda på djurmusik. Men här har vi också under hela morgonen bjudit på ljudmusik i form av bandy med Vilma och Ellen. Så, som, som sitter här med. med ni har inte guldmedaljerna på er, det trodde jag nästan att ni skulle gå omkring och liksom, åh, skryta med dem, men det gjorde ni inte. Nej, för, för det är så här att, ja, det måste ni förstå kära lyssnare att det här, det här är ett fantastiskt lag på många sätt. Inte minst eh, så har ni faktiskt bidragit till välgörenheten, eller hur vill man? Ja, precis. Vad har ni gjort under året också? Vi har samlat ihop 18 000 till barnkanserfonden. Woho! Vilken fantastiskt fin idé. Ja. 18 000, det är inte kattskit heller. Hur har ni fått ihop 18 000? Det är ju jättemycket pengar. Vi har sålt popcorn och skramlat i sådana här skrammelbössor. Ja, jag sa Ja. ja, och sen skulle vi göra nya tröjor också. Okej. Okay. Så våra sponsorer betalade hälften till tröjorna och hälften till Bankansfonden. Jaha, ja, vad fiffigt. Ja, vad bra. Ja, det där, det, det, det var nästan större än, än SM-gruld, tycker jag. På, på ett <laughs> sätt, för det visar medmänsklighet och det gör, det gör viktigt. Och kanske är ju ett, ett satans helvete rent ut sagt och, och på något sätt så är vi alla indirekt eller direkt drabbade av det runt omkring. Så att, ja, det, de behöver alla pengar som, som de kan få. Fantastiskt duktigt! Ja, jag, blir, jag blir mer och mer imponerad. Ser ni här Sen är liksom bara. Oh, så. Jättekul! Hörrni, innan, vi, innan vi avslutar med att tävla sånt att vi ska tävla. Oh, oh, det det, det, är det viktigaste på hela dagen. Men, eller på hela morgonen. Men, men så måste vi prata lite framtid. För det sa vi att vi skulle prata. Hur, ser, hur tänker ni på framtiden? Alltså. Uh, vem vill börja? Vilma. Vilma nu. Vi tror nog inte till varandra så. Ja, men nej, då bestämmer jag. Eller får börja. Okej, Els först. framtiden. Jag fortsätter med bandy så länge jag kan. Jag tycker det är kul. Uh, kul. Uh, spela så länge jag kan i Tranås för jag tror vi har ett riktigt bra lag här. Mm. Och sen har vi en väldigt bra lagsammanhållning i alla fall. Uh. Så, och den tror jag på. Ja. Uh. Ja, men Det är Det är så man bygger lag, genom att, att, ja. att, att man liksom trivs ihop. Då kan nästan vara som helst hända. Vilma då? Eh, ja, jag håller med Ellen lite. Försöka spela så länge som möjligt och uh -huh. försöker vara kvar i Tranås. Eh, sen vill jag även komma med i landslagen. Och, ah, rätt. Försätt, eh, ja, rätt! Jag vill bli en av världens bästa spelare. Ja, ah, bra inställning. Får jag ändra mitt svar nu? Ja. Nej jag ska jag ska. Ja. Ja. Nej. Nej. Nej, det väl jag också. Ja. Det är så ja. fånigt när Vilma sa sin. Nej, varför det? Nej, alltså det är väl klart att man vill bli bäst, eller hur? Man vill ju bli bäst och det är ju inget fel. Ibland får man ju skämmas för att man säger att jag vill bli bäst. Tört om, här i fredagsfrannan så, så, så, så är det någonting som är jättefint att ha viljan att bli bäst. Men det är ju så man liksom tar nästa steg, eller hur? Mm. Men nu tjejer. Nu är det frågan. Vem blir bäst i fem fav? Och Det här är en sån jättefånig tävling, vi kanske ska kalla det för lek så att ingen blir ledsen. Nej, vi kallar det för tävling, Ni är ju vana att tävla, eller hur? Ja, och, och det funkar så här. Ni kommer få fem, fem stycken eh, val vad gäller favoriter. Och så får du så vill man börja svara och sen Ellen svarar på samma, och sen byter vi så nästa omgång gång och börja och så. Och så dömer jag varje gång. Och, och, och sen till slut så har vi en segrare Eller är det två segrare? det vet inte jag eh, och, och ni kommer vinna varsin Jag såg att vi hade jättemånga röda pennor Som ni vinner varsin röd-bläckpenna Jag vet inte vad det står på dem Jag hoppas att det står något hemskt på dem Det tror jag inte vi gör ja, Är ni med? rädda? Mm. Är, är ni taggade? Har ni liksom peppat nu? Så här, nu, är, nu är det istid som gäller <här> ja, <här> ja. Ja, Bra, då börjar vi eh, Vi spelar fem fav Med Vilma och Ellen Favoritlåt, Vilma Oj, det var en svår fråga. Mm. Uh, det här är bara svåra frågor. Ja. Oh. Oh, vad har du något? Det gäller att vara lite snabb också. Så här. Det är som jag säger väl oh. well, en av de gamla då. Faded. Okej. Okay. Jag har ingen aning vad det är. Med vem? är det? Uh, Alan Walker. Ja. Uh -huh jag gillar den här låten Fan vad bra med Jakob Kvalberg tror jag han heter. Ja, jag, jag har ju ingen aning om vilken någon av dem är så gammal jag. Så ni får rätt bägge två. Så nu står det 1-1. Kände du vad skönt att vara innan och få lite tid att tänka efter? Ja, verkligen. Och nu får inte du det. Nej. För nu är det är du som börjar. favoritårstid? Vinter. Ja. Vinter. Ja, jag är ledsen men alltså, ni, ni har ju förstått att jag tycker verkligen inte om vinter. Ja, vad du gillar det. Ja, du gillar det. Nej, du är ju, ju er favorit. Men, men jag dömer ju av sen så du ska inte be om ursäkt. Okay. Nej, ni gjorde helt rätt, men det blev fel. Förstår ni? Ja. Så ni fick ingen poäng där. Så det står fortfarande 1-1. Ja, ja. Det här är jättefånigt. Ja. Hur är det, Vilmar? Ja. Nu, nu är det du först igen här. Då. Favorit, is. Ja, då. Som man har i Sammanhållning, drickan. Jaha, okay. cool svar Ja. Ejsglass. Eh, Ja. ja, det kan jag inte döma av. För att det, alltså det, ja, det får ni lika väg i två. du <laughs> det två och två. Jag trodde någon skulle ta tvätten nu. Det är två gånger kvar. Nu, nu är det du igen, Ellen. Mm. Är, är du med? Mm. Favoritdjur. Eh, elefant. Elefant. Lejon. Och lej, Elefant och lejon. Alltså, det var ju jätte. Det är svårt att, att döma av det, alltså det är ju en som är urstark och, Ja, de är ju starka ja. äh, Ni får rätt bägge två där också, 3-3 Så nu kan det avgöras Det är precis, det är precis som, som i SM-finalen Känner ni liksom hur, hur det, det, det blev jämnt helt plötsligt och nu, nu bara, ja, så är, är ni med nu? Nu spelar ja. vi fem fall med Vilma och Ellen här på HitsFM 97,8 som är byggd Vem är det som börjar fästa? Vilma är det va? Ja. Eh, favoritlag Tronos Boys. Boys. Ja, men det blev ju oa. Tack snälla tjejer för att ni tog av er tid och lycka till med, med era studier och lycka till med ert idrottande. och lycka till med banden. Och än en gång, stort stort grattis till er och alla andra tjejer i, i Boys F17. Tack så som för sm guldet tack, tack för att vi fick komma. Tack ska ni ha. Och okay. som vanligt avslutar vi med ett ord för dagen. Hellre vara ute på halis och ha det glatt. En gång kring i lera och sörja. Sköt er, så hörs vi. Hej! i 90-tal bland de mest nya hits Bara på Hits FM